Після довгого мовчання вони глянули на труп товариша. Лежав висохлий, тонкий, наче тріска. Його грудна клітка, наче роздерла блідозелену шкуру, і ребра дивилися сумно, наче голі жебраки на чорний понурий світ. На бресклі фіолетні ноги і руки відбивали дивно і лячно від цього тіла, і його посиніле лице опухло. Але смерть не встигла стерти з нього радісної усмішки, яка наче розлилася по сілім обличчі і дала йому лагідний, милий вираз. І здавалося їм, що його застиглий усміх ніби говорив до них «Товариші, тепер я щасливий». І як дивилися на мерця, на устах кожного блукало невимовлене питання «На кого прийде черга тепер?». Важке мовчання перебив Добровський. «Оце має бути людська доля». Вродилася людина, плакала, сміялася, співала, навчилася ходити і причемчукувала сердешно аж сюди, щоб після найстрашніших мук покластися тут, у тій проклятій льодовій пустині на спочинок. Та проте він лежить усміхнений, замітив Ніколич, глянувши на нього. «Ця усмішка – це, мабуть, іскра щастя. Хвилина божевілля серед безтямного болю дала йому цю іскру», – зауважив Добровський. «Невже ж і нам присуждено таке щастя?» Спитав Ніколич і здригнувся. Добровський дивився довгий, нерухомо вогонь, одначе його очі, здавалося, не бачили вогню. Вони блукали по глибоких нетрах його душі і наче шукали чогось. В кінці він поглянув через огонь у спокійно замерзлу даль, і сказав, наче до себе самого Прокляте те життя, в котрому слабший, мусить згинути, щоб дужчий міг жити. Вони сидять довкола вогню і чують, як нове, давно забуте життя починає струєю литися в їхні жили. Шепіння вогню виражає мило й солодко їх вуха, як писливо, що питання дитини. Вони не проміняли б слів огню за найкращі мелодії чудової музики, бо вона була б тепер тяжким розвуком для їх замерзлої душі. Пісня палахкотіючого вогню будить почування і думку, наче в'язність з тяжкої тюрьми вони тікають із заболілої душі. Мов птиці у вирій, вони летять у далекі країни. Уява, що прагне тепла і світла, дивно їх малює. Ні сніг там не біліє, ні мороз не тисне, Ні людські сльози там не лются. Вічний мир і тихе щастя там царюють. Синє небо нахиляється з любов'ю над зеленою землею. Там усе благословенне літо красується, Там вічно сонце сяє. А те сонце так велике й могутнє, що півнеба заступає. І так любогріє, так розкішно пече, пече. Світло безбережної оповіння розлилося по зелених полях, заквітчених лугах і по селах, що ховаються в зелені садів, ніби з її сонцем у піжморк грають. І ясне проміння лягає відпочити на верховіттях темних лісів. А там, на блакитному крайнебі, під задуманим темним лісом, на зеленому рядні буйних трав, синє повітря в розкішній жарі сонця тремтить, тремтить. Сонце любить людей, сходить з неба і ховається в їхній душі». Ідеє серця – там сонце світить. Люди ховаються між білими квітками в зелених травах, сміються до сонця і благословляють його. Та деякі люди не хочуть відпочивати на сонці. Беруть маленькі діти на руки, йдуть у сад і сідають у тіні вишень і яблунь. Понад сніжно-білі шпилі гір, понад скам'яні ліси зі хмари до щіті наймостять шлях. І тим шляхом за щасливими людьми в країні сонця свої думи, свою тугу шлють. І зникають безкраї простори, розвивається сиза мла, і країна сонця виринає, як ясне видіння перед тінями, і мрія на крайнебі перед ними. І крізь серпанок проміння, і мрія очі бачать. Хтось сидить із похиленою головою, хтось кляче і руки до неба здіймає. Хтось дрібний лист пише, хтось очі обтирає. Маленький хлопчик дивиться комусь пильно в вічі, повно питає «Мамо, коли тато до нас верне?» Наразу сім різ, полохав, наче пташки, дивний тривожний голос сліпого. «Не тікайте від сонця, не ховайтеся в тіні!» Злякався власного голосу і прокинувся з просоння. Сліпими очима глянув із зачудуванням на товаришів та тривожно запитав. «Де ми?» Вони здригнулися. Здавалося, що душі безлічі людей, котрі лежать на безмірному цвинтарищі буття і в могилі ще страждають, а вийшли з могили опівночі півночі і питають. «Де ми?» Я глянув на його обличчя. Воно так виглядало, наче не було вже з цього світу. Хоча цій людині було доперва 24 роки, то її сліпі очі, її зеленаво-землисте, глибокими ямами й морщинами лице посивіли буйне волосся, зробили її старцем. Колись його великих і гарних, мрійних очах ясніли іскри молодості і запало до високих поривів і змагань. Ні, неможливо, щоб ця людина мала на віки вічні бачити тільки тьму перед собою. Чому мешкартиці Гадина любуються світлом сонця, а людина – ні? Здається, що віки вже протекли, як це було.